Në në në në në Mirë Mgjesi, mirë se keni antur në klubin e Mgjesit Hapur edhe përtit nësot me këtu në valet e Klab FM Në 114 edhe në ekranin e Klab TV Eko shëtë martë, as pak ters Mirë Mgjesi, Mgjesi, Mgjesi, Mgjesi, Mgjesi Që ka plot këtu bruna, me doj që shë adhën Qëm vëtë? Ndjez për zgjënjimin jo, jo, Shumë i si këna qërë Shëshëria duhet po, Ej, po kërë i ka më bërë unë? Pa, shaljo, da një, e da vashë a juve të misë Jo, jo, po të në thuash E ha, kini për, shaljo, për gati për pusim është daj Unë nuk thash, thash asin që kjo e parë e tha në djez për qëtëcimin well, Unë e bëra me shakarë E sigur ishtë Ajo e mori pasaj Ajo e bërë shakarë E pasaj e topi në asaj Po së bëri golë të një E dhe unë me shakarë Sh Si shakara të është të përshimë I lëmë <misë> këtë shakara Këthejemi seriosisht <laughs> Këthejemi seriosisht në kryurit e mqesit është mm -hmm. programmi në gjeshur 3 orë në transmitim nga orë 7 dhe 1 orë në 10 Zdo dit në klap e FM në 100.4 Në ekranin e klap të vëzgjithashtu Por doja të tusha që është, është, është Imbushur me muzik kjo në dimon në, Ja e të zakonisht Pa ditër që kom A tini ka një përgjithit muzikor e sot? Uroi uh, Orbison. Oh ho oh, ho, do të the them bravo anko. Mirë, ë e fillojmë zyrtarisht të pyesim robotin. Gjithëtan mm -hmm. gati. Gati. Gati, gati, gati, Oka? Oka? gati. E veshur? Okej. Okay. Okay, <laughs> okay, Dakor, i ka veshur. <laughs> Krejmim pas vak. Ora 7:02 minuta. Ok, ja, kujt di ju atë që është nga Duran Duran, miqdashur, what happens tomorrow? Un jam blendi këtu bashkë me Jerin Artini Norten edhe Lorin, që jam gjithasë më Juve nga ora 7 deri në orën 10. Valeta klapë familjen, indikatorët në ekranin e klap tëvës tani i ri ka për ta treguar se shpreja ka zgjeduar për sot si atë shprehje që do bi, të na frymëzojë. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga Franz Kafka dhe është kjo. Asgjë nuk mund të jetë më mashtruese sesa një fotografi. Mashtruese. Po. Ma shtrueser um, Si sa një fotografi e... Lumturia është që është i zemre i o dukjeje Lumturia është i zemre i o dukjeje Kjo duket Qartë Qartë asit Që është që është i zemre Që vetën kjo Ka për shumullë Po qikosh mm, mm. Po qikosh uh, Foto Ose murin e Facebook-ut Ose mm -hmm. të që qëhet newsfeed për shumull Ta, Ka të, të këtu Po, ka në vendin tonë për shumullë Njerënës të Po i qua i bodës të spektaklit ku spektakli është thjesht organizim dhe grumbullim. Jo dha as i mirë ndonjëherë se spektakël këtu në Shqipëri në termave të një spektakli të vërtetë artistik ka shumë pak, me tënd drejtën. Mm -hmm. Se s'ka as artist të mëdhen, as figura të mëdha. Po mendoj për shembull spektakël, po mendoj një koncert ku këndon Pink. Asa, a dengria da fluturon nën kësu. Ose spektakël televiziv, por shembull një gjë që e... bën Jimmy Fallon. E kuhton mm. ose Eddie Murphy në 20 vjetorin e Saturday Night Live mm -hmm. A ku di mund se qfar? Chris Rock Edhe... Edhe shume shume artiste të tjerë Këta artiste të mdhejnë do me thënë që janë këshu Po ka dhe këtu dhe këne, televizion, ku di mund se qfar? Ka dhe njërës që darin fotografi që bëjnë si kur janë Si kur janë të njashmit e Kanye Westit Apo të njashmit e mm. Jimmy Kimmelit mm. Apo të njashmit e... Ku di mund se qfar? Mosuan është larg më tani. O ato prezantuesit në televiziv kjo bota e spektaklit ton. Qi ku shkon pasaj prap në shtëpi kështu kat i katërt ska ujë në drekë, e kupton? Me me ashtu në tarasje. Çfarë thua ajo? Me depozitë. Me depozitësh larë është krehur, është veshur dhe tak vendsi Jimmy Fallon me një shami tek xhepi. Këu nuk është fairion. Jo, nuk është fairë kështu gjëra. Çfarë doja të thosha unë është kjo që në foto edhe këta persona tan dalin shumë të lumtur. Në foto para spektakleve në atës që quet tapeti kush ose rogozi i kush e remta që, Por, pas taj, pas taj, fillojnë grindin në Facebook Shahen, talen, përqeshen, fyhen, përshtyhen E këpëton, edhe ta shpifin Nuk e tip se Dalin dhe futen mërnda vetes Tu atë të them, edhe në kushkoj kjo lumëturia e madhe Kjo lumëturia e madhe, pas taj, nga lumëturia e madhe Nga, i majqinon, ndodhë përshomu Çeto të, të planse një shërqë kaq banal. Nuk e di, nesëm. Midis dy lumturive. Se më qelloj, më qelloj që çuditç. Po, po i bëra një shumë. Dy lumturi afrohen së bashku, i jave një shkarkes elektrike të jashtëzakonshme, gjithë së tyre. Ndodh. Një, një tumbluri pasaj në vend -tër të lumturis. Një tumbluri. Nuk e pyetollën dot energji. Nuk e di pse ndodh kjo. Un thjesht po, po sillesh anërtall në Facebook e pasta njerëz të qeshur të bukur. Me të gjitha mm. këto veshët elegant e tjere, tjere, tjere, pasaj Po të zbre se sa më poshë jam po këta njerës duke u sharë në dyrë Me njerë i tjedri Qëna gjithi? Me, me zë, gjitha uh? të o nuk habita më blendirë Ja, ja, jesist. dhe duha të them që Katunar, katunar është aji që si dhe të këshu Katunar në shpirt Në... E zemi më, me më mirë ato. zemër nguçt ose i vogën uh. Unë pa e quaj katunar Këtunar <laughs> dhe ska as intihemi me me fshatin as me bujkun as me atoqërat e bukura, dihet edhe me përsdorën. ë. Gjitve na pëlqen katuni. Nëse, katuni është si shpirti i urtaj. Bom. Eminem McDonald's për shemb, ka një këngë që quhet LA, i dedikon një katuni të mod, Los Angeles. Është me katuni. Ja ja. Misioni janë në program orar tani shtate 21 minuta e pak. Un jam blendi këtu bashkë me Elenatin, Olten edhe Lorin. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju që jeni për në punë, ose që jeni në ritur, po, për në punë, <laughs> punë të mbar. Ju që jeni <laughs> rrugës, ju themi udh të mbar. Ëm, uh, ndërkohë që Olta ka ganti edhe parashikimin e motit për ditën e sotme, se si do të jetë e ja ku e ka radhën hyvi Olta. Po po për tjetër, në të mm. momente, temperatura është minus një gradë, Sergius minus, minus një? Nuk e tinga Vienë, por është minus në Nuk e tinga Vienë, nga toka <gjë> Nga poshtë, ose nga njërë nuk, një nuk e ndjeve ti, do është anje ti që ndjej është mirë sotë më gjësë është gjako në Vena Gjithës e si pare që tëtë njëko me djelë, me pak vranësira vëndë e vëndët Sotë, apo? Vetëm sot. sotë. Sotë përshmonë, po. Pas taj deri... Kom e djel. Dikunga e marta tjetër, kemi kom e djel. Shkërqyëshme. Te jinten parashikot një shqivogull, por jatë të shoj. Shkërqyëshme. Te, te jinten e javës tjetër. Po. Po. Oke. Okay. Temperatura mm -hmm. maksimalë është 15 gradës sekcius. Uh, uh, Mirë, falim uh, derit, oltë. Falim derit. Kam një pyreti uh, uh, për juve. Qarë me ndoni se... Keni parasushin që, që është... Asaj nga këto temën që është folur shumë këtë, këtë fundjavë për shkak se u hap filmi. Ishte fi... ti nuk vajza tash e gjosa akoma. Jo. Ja. Po pra i 50 shades. Fifty shades pop, 50 shades, po 50 shades. Mm? <laughs> ju e bë të siguron mezi po e prisja, por nuk ishte edhe great. Hm? Ju e bë të siguron mezi po e prisja, por nuk ishte edhe vërtet. Jo, faleminderit kokole, etj. Tanë. Ska ne gjë, samo edhe ti numrat e tregojnë ieri, numrat e tregojnë. Ja, dakt, nuk kam as lloj paragjykimi, do shkoj ta shoh, seriozisht, por nuk është se mezi po e prisja. Kaq i nëmë avjon që kanë hequr gjithë filmat e tjerë. Do keni mend se kanë pak saul, ë kan hequr gjithë filmat e tjerë, kanë mbajtur vetëm një film. Falendëritë altili. Që mund të shohësh, 50 uh, degree. Po pyetja është kjo. Çfarë mendoni se e bën filmin kaq të suksesshëm? Sido që shumë e kanë kritikuar, shumë e kanë sharë, shumë e kanë mohuar, shumë i kanë kthyer Shpinën, ndo është anë kthejnë pa kokën, kështë shikon me bishë të syrit Por që e vërtida është që është super shqitur Që ka bërë jashtë zakon një shumë, shumë para Po pa tjetër Që të regon e dhe një gjithi edhe ndo është taj Që reklamë e publisiteti Ndoj një herë, ndo është taj gjithmon Triumfojnë edhe mbi Mendimin e kritikës <laughs> e ku dhjumë se qfar <laughs> Në kritika thot që është një film i dobet Mos shkoin ta shikoni, mos harjoni për atë kohë, do të zgjiniheni, e menjëhershëm. Megjithatë, me njerëzit do shkoin dhe ta shohin. Po pastaj dalim, më thonë, ashtë gjë më shkoin të pa, shikojnë. Që të shikojë atë që duan ta komentojnë, pastaj me njëri tjetrën. Atijher, po. Po çfarë, çfarë është kjo një dëshirë për të parë pak transgression, është dëshirë për të futur pak në këto ku di më të Rumant e Herta sot, sensuale. Sot është shumë e vështirë për të parë një film të tillë, ëh, sepse nuk është hera e parë që bëhet, ëh, dhe do vazhdoi të ketë filma të të tillë. Mm -hmm. Interneti do mund, të mundson të shohësh filma i genre, të tillë në okay, internet, fakt. Tanë, tamam filma të, të tillë nuk është se ka Ose, shumë eze, shumë, ëh, se ky është një, pastaj do ishin bër Qum, nuk ka Kuj ka veçantin e vetë në lojn e vetë Por ka filmaj që përmbajnë të pakton E dhe skena të tila Ndo është ta pak më të forta Ose më të leta Nuk ka rëndë si fare Kjo mundit pak e pështirë Për mua më më të foljur Për shkak se se kam par filmin Asë libri Unë flasë në basë librit pa. Dhe vetëm të librit parë Se nuk Mi kam ledhuar dy tjere Po kjo është ideja bro Qfar e bën 50 hje dhe grade Kash tërheqës? Po, unë mendoj që është publiciteti i madhë që është mm. bërë Dhe hiperbolizimi që ndodhë në përmjetës publiciteti të reklamës në këtë rast okay. Se një taj gjë ndodhë i me librin E një taj gjë vazhdoj i të ndodhë e dhe me filmin Dhe normalisht kur ti të gjohën Pa fundësisht Je flit, eh? Flitet, të gjithë flasin çoft për mirë, apo për keq, nuk në cifar, Do ka rëndësi fare. Domethënë ti thua që reklama, është reklama që gjithmonë funksionon, çoft edhe reklama e keqe. Është për mirë të reklamës. Reklama që funksionon. Mm. Okej. Okay. Ëh, nuk e di se çfarë opsioni mund na javentin mendimin e vet. Unë mendoj që ka të bëjë me sadomasokizmin që kanë as filmi Do më thënë kjo ishë më ndoj të rrisht okay. okay, shë... Njëzit për vuonin që të diltën kine ma Një do më thënë përmë të vërë dhe ata që e këshin letëzuar libërë Se në libër mm. përshkruat më ndoj me skena më të latarshme E gjithë pjesa që <laughs> është par <laughs> film <laughs> Në libër <laughs> e imaginon <laughs> o no, anjin Kërës ati e thua përshkët po ishë që të më më që ishë. O, bërë, bërë, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Obobon, kuptimin e mirë të obobos? Obobon, që e të si kaj Kjo është përjeti e bre që ka mund të shuar e bën Pesë dhjetë hi e dhe grejt kaj shtër heqës Me gjithë gjith kritikën e keqën kamar kritik të keqe. Ëh, mm -hmm. ah, po si ka ndos diçkan, kur ti dëgjon dhe lexon mbi këtë film, e, që ka qenë dhe libër më parë, dhe kur shikon reklamat se si bëhen, në kokën tënde ndos një fenomen që wow, ky do jetë spektakolar, do jetë jashtëzakonshëm, por në të vërtetë është spektakolar. Ë ke, ke uh, hiperbolizuar ti në kokën tënde. Dhe në mm -hmm. momentin që ti përballesh me një të vërtetë tjetër, atëherë ngelesh i zgjënjur. Ngelesh i zgjënjur. Okej. Okay. Kjo mund të jetë pra. Unë tani eksaktësisht, është pyetja jo, ashe... me e mendimi im. Dakor. Dakor. Ju më mund të shkruani tuaj në 069 2070222, 069 2070222. Çfarë e bën kaq të shitur, kaq të suksesshëm, kaq të kërkuar? 50 hitet e great. Vens Joy. Kjo quhet Rip Tide, që dëgjojmë tani në klubin e mëjetësit, ju mund të na shkruani. Numri është 069 2070222 069 Minha Zeta, 78, 222, já goviem. senon 7:30 minuta jemi me klubin e Mxjesisit në klube fam 101.4 në ekranin e Club TV-s. Sot është e mard, por as pak ters dhe ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Djalëmi tani ka hieri për të na treguar një nga historitë e saj interesante, dërkohë që un kam edhe një <coughs> <coughs> këngë të re. Është kjo nga Jenny Lennox që do të dëgjojmë. Është The Colon Zoneore 50 Shades of Grey. Okej, okay, mëçi po flasim për 50 Shades of Grey. <coughs> sot mund Sigurisht ja luajmë edhe këtë këngë dhe kemi të rradhës "Hen in Lanox I put a spell on you" do tjetë. Okay. Mm -hmm. të jetë. Okej. Na tregojeri. Ndërgoj historia ime ka të bëj pak po e nis me Mr Bean, ju të gjithë e keni parë. Është një pjesë kur ai del në pazar dhe ka bleraj shumë gjëra saqë vendos që kolltukun ta vendosë si në supermarketin se dhe të ullej aty dhe ta shijonte pastaj uh, vazhdimin e rrugës. Mr Bean, Mr Bean. Nga ksen yes. e Mr Bean është frymzuar edhe një burr nga Queenslandi, Australis, i cili ka vendosur të bëjë një të njëjtën gjë në makinën e tip që është pothuajse e ngjashme me makinën e Mr Bean mm -hmm. ka vendosur biçikletë në fakt sipër makinës është ulur biçikletën e tij mm -hmm. kërkojë gruaja i jepën makinës në rrug ajo no, e pojejonte në mënyrë të jashtëzakonshme këtë eksperiencë por nuk e shijoi dot për një kohë të gjatë pasi uh, policia e ka arrestuar i ka marr lejen e xarkullimit dhe ja ka pezulluar të paktën për një vit gjithashtu ka marr edhe një job prej 600 dollarësh Nuk ka hau ju a mi E vërtet Por të pak të, për pak minuta A i eshi jo i këtë lë eksperience i, jo I kështë metru fiksim oh. Dhe për pak minuta përgoj 600 yes. <laughs> dolar Amerikan mm, Normal Po brev, 600 dolar Po brev e shof mm. um, Dijon Unë jem duke punuar për një në gram mm -hmm. tani. Uh, mm, gati, jo um, be, Ta ni Me kim gati? Jove ta hedit, sësh bërgati <gat> a tërë dëgjëm një kong Po, mjërme që nuk është bërë gati Letë në thotë tjeri frunzimi Sërrisht, e do prap Mërë <gat> në <mjern>, gjës alë tine Ja, <gat> e yeah, kam gati unë të po bon. Unë jam të ke Unë jam të ke për, për U përpjegu Shëtë bëjt i shkatë vështir Po, gjithon Epo, ah, dhe dhe a tërë dëgjëm dhe... një kong A tërë letë atë dramatizu në situakën <gat> oh, O, <bo>, po, <bo>. po <gat> E, um, më, më, më Dukët së këtë dhere, Oke, le të përbër më shkatë të perke. Jo, ka i të ramatikit pak, sen. Le te bëjmë parashikimin e modit. Millet një sekundë, manten dhe dhe bom këtyqem. M 아�%, du bëjmë të këtyqem. Nuk men të... Fjalla ishte konkretisht. K Kone të pëse sa? Pa jo, për një fjall të vetur. Ok, s'pë mëm lëra.. Instefjala konkretisht ban anagramin kusë e gjedit, nuk e gjediti njerëri. Okej, okay, herën e parë, po në vend të kësaj, në vend të kësaj unë dë, unë, unë do të bëj një anagram tamam, bëj një anagram tamam. Ehm, le të um, le të bëjmë një pyetje nga prit prit se e di për uh, ditën e sotme. Prit prit se e di miç, dashur tani në klubin e mëqesit për t'ju dhënë juve mundësinë që të saktësoni një detaj nga lajmet. Pyetja për ju është kjo, kaqën i famshëm 10 sepse është situash raportuar në edicionin e lajmeve në të gjitha edicionet e lajmeve prandaj nuk mendoj që të jetë e vështirë si përgjigje mm -hmm. por por presidenti i Republikës ka thirrur në një takim ball për ball kok me kok tetatet mhm mm sy me sy është një personazh si lembat di vetë presidenti e ka bërë të bietën e foni The president is calling for you, sir. <laughs> What? është përqishëja që dhe i përqishëja unë. Atërë, kush pra është takuar tje? Kësy mësy, kok më kok, teta tëtë. Me presidentin e Republikës Zotin Bujarë, Nishani. Nishani. <laughs> Këtë e mbaspan krymën e mqesit dhe ju përmtoj të të të kemi anagram dhe rja tërre Tani është kovë Ray Morris, kështë që qëtë Closer në klavë FM 104 Ora 7 e 34 minuta, ju përshëndecim dhe ju rëjmë mjëzit fantastike Closer, static console in my mind Conscious cards are on the table, our house is so unstable But I'm not leaving you behind, into the eyes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 is never bound to break the kind of closeness that we keep a bond invisible beyond the physical i say let you slip away Okay, juandis, Ray Morris me Closer Mish da shumë tani e kam gati një anagram Për ditë nësotme okay. Shë një tjetë fjallë Nuk ka lidi me konkretisht me që da fjallë Dekart um, Shë që bëni gati Anagrama Në klubin e mingjes Anagrama tani është Zinko gelo Zinko gelo Zinko gelo Të mërë Zinco gelo. Zinco gelo. Kujdes, 0692070222 për uh, numrin e telefonit ku mund dërgoni mesazhet tuaja. Miqdashur, njëri prej jush do të fitojë parë, do të fitojë. Zinco gelo. Zinco gelo. O ulë ata cilat do të jetë dhurata? Do të jetë 1 orë nga Premium Watches. Është për 1 orë nga Miqtan tek Premium Watches. watches. Kujdes, Premium Watches më një dyqan fantastik. Pran librit universitara atje, disa dyqane më trupe. Për ora të shkëlqyera, një dhuratë shumë e bukur. Zinko Gelo, duhet që të rivendosni këto gërma. Z I N K O G E L O. Z I N K O G E L O. Zinko Gelo Rivendosë wow. një gërmat për të formuar një fjalë që ka kuptim në Shqipë Në, në të tjesh lodhur pak për këto Jam lodhur pak për këto Zinko Gelo 06-19-27-12-2-2 06-19-27-12-2-2 06-19-27-12-2-2-0-6-10-9-27-12-2-2 Zinko Gelo A mund t'i themi na se ai i kanë një zincogelo? Mund t'ia ja themi, por nuk do të ishte e vërtetë. Ai nuk është një zincogelo. Jo. Tanë zincogelo tregonon që në fakt e ka gjetur, por jo, jo s'ka gjetur. Prap jo, jo, doli bloffi. Zincogelo ose je tjim. ose nuk je. Don't ta mund je. të bëhesh, nuk jam i sigurt për këtë. Zincogelo lind. Oh. Nuk bëhesh, ëh. Mm -mm. Jo. Ja. Po thua se kur Zinco gelo. Zinco gelo. <gjell> Kode shikon ashtu ieri, është një domund të shkruash vetë po shkruaj. Po shkruaj, shkruaj, shkruaj, shkruaj, shkruaj, shkruaj, shkruaj ieri s'ka problem shkruaje. Zinco gelo. Gelo. Oke? <Okay? gjell> mhm. <gjell> <gjell> Mirë, a mës pak minutash un do të kem më disa rreth historinë e, e disa grave që janë arrestuar. Në shfajqen e filmit 50 oh, hjetë e krejt Po, tre për i tyre 31 vjeqe Edhe për tja vënë që shqin bitort Edhe një grua 51 vjeqe oh, wow. Si më e maturuar Të treja në nën arrest Dojtë të regonë basfak se shra ka ndohetur Gjatë këndodur, të filmit këtë? 50 hjetë e krejt Emi në bërën bërën bërën me Trevor uh, Si ka e më një gërë Trevor Kush uh, Gath Gathri po Trevor Gathri është This is what it feels like mm. Që të gjëmë të anin në krupin e m Grave fem në 100.4 Zinko gelo është anagrama Se keni ardhur Ora të një 7.29 minuta Jemi në klubin e mëgjesit thunë Në klab e fem në 100.4 Edhe në ekranin e klab të vës um, Kanë dodo në Glasgow Në mm -hmm. Skotësi Ajo që përë thusha pak më parë Në lidhë me 50 hjetë e grejtë Ku janë arestuar uh, tre gra Pasi, këto tre gra Kanë sulmuar një zotri oh. që, atje, uh, filmin, <laughs> i që i shtatje për të parë filmin Për që i fineve dhe E kanë no. sulmuar të, e kanë Po, sulmuar. e kanë sulmuar Thani, qëra kanë dodo është që uh, Grat, uh, grat ishin të deura, që të treja, ishin bashk, no. kishin pyrë, para se shkonin që të shkonin filmin edhe kishin ardhur një qefë Dhe në momenti që filmi fillon, këto fillonin dhe ta komentojnë me zëtë lartë O, oh, ho, ho, ho, dhe me një oh. dhe një jeti Dhe në i moment të taktuar, zotëria ngrihet dhe uh, kthehet nga ato Dhe të të t'i lutëm shumë, thot, dhe shikojmë ta Shikojmë, shikojmë që kanë ashtë as të, të, të, të, të filmin Shikojmë no. që kanë ashtë të filmin Kshu të mëndën, i se si tjeron si vjetër Tam. Dhe um, ato janë jan vërsullur të treja Janë hedhur për siper oh Dhe pas ta e kanë kan lagur me pijet e tyre A, e i këshë në marrë, marrë me vete? I këshë në marrë me vete, po është të metafori erë me pijet e tyre se djetë më që e lagur Jo, jo, altin, <laughs> altin Këtu në janë në Grosvener Cinema Në Glasgow Grosvener Cinema në Glasgow E lejon pijen alkoholike Brenda, Brenda në, në kinema Ashtë në... Uh, okay. Këtu duan të shkojmë, që fëse jemi në Glasgow, Grosvenor, se ka edhe alkohol... Ba e mund të alqinë. Këshu që kjo është të ka ndodhe, ka ardhë policia për staj, edhe si që tregonë uh, Një tshift që ishin dëshmitarë atje mhm. To është të kur hymë ne në kinema To është të kishte gra Që vilnin në për koridor oh, oh my god Ka kanë bërë skoceset e Janë pyrë, janë bërë tapë Dhe pasaj, vetëm pasi janë deor që dzurë Kanë shkuar që kojnë 56 o grejë Dhe u dukeshin nga 2 <laughs> U dukeshin 2 grejë Në sytë ti thësh që integra çift, zemrimi po ka qenë në fund. Po, po. Ëm, um, kështu që a thosh se uh, ka pasur uh, ka pasur kështu punojën në sinemave, aty që po pastronin me shpejtësi, kishte pasur një çik gjarç që ishte derdhur aty duke duke njëri me me kështu nga to. O. Që anë do të bënë gjallë. Po, nga ato që bën <shus> Aditi kështu reklama, ke bërë si bileta po jonse as. Ëm, po ato. Të kroin kështu. Ë, kjo është pranë se ka ndodhur. Kishte ndodhur. Njëra për gravesh marr, njëra për gravesh marr në Në pranga, si shtërgojnë ato, dhëmë të të tjerat... Ishte e pa përbalueshme. Dhe bërri veden që... Sko në derin pranga. Kushte dytët tjerat janë dërguar derin në furgonë e policis me kam zhikë. Pau! Pëtsh! Në gjithë ata, filmi, filmi bëri këtë fundjavë, 81.7 milion dolar në Amerikë, edhe 158 milion dolar jashtë Amerikës. Jashtë Amerikës. Përshirë, po të bëjmë një... Bledje të thjesht matematike, jemi diku mbi 220 milion dolarët Dolarët Dukë të 220 milion dolarët Një avë, kjo është vetëm Pundjava e shënë Valentinit Kjo është që këtu filon, do me thënë mm. është, është mirë gjëja, se tu ashtë me, me 50 hjetë e grej um, Edhe me që jemi të kjo tem është bërë publika edhe kjo orgjia e famshme e shtrauskanit Mm -hmm. uh, ish kreu i fëmënës miqtashur uh, Të regon uh, tani Sepse shë në gjysh A i është duke të reguar për uh, orgjit e shumë ta Që uh, të këtë cilat ka marrë pjes A i në botë kuptimin e vetë ta që Unë kam qënë vetëm në 12 të tila Në 3 vjetë okay, wow. jo, jo, Në 3 vjetë Në 3 vjetë Në 3 vjetë Në 3 vjetë Ja ku është në njërën nga ato shfaqet e vetëa publike Midis uh, gjyshjeve shtra u skani i tregojnë me detaje ë uh, orgjit që ata kanë bër. Dhe madje ka gazeta sot të cilat kanë edhe një historik të orgjis botërore. Së sikan wow, ndodhur, kur ka filluar? Për shembull, treguohet që fillesën e kanë e kanë të hershme, që në lashtësi. Fillim fare në Greqinë e lashtë, nata pastaj edhe më tutje. Ku ishte Platoni me shok? Po, Platoni me Herod, ja, ja, ja e lototi. E lototi dy duar mbas kokës. Apo, atë si. Në shumën e lashtë vazhdon të jetë, do vazhdoi të jetë. Siç tregon Emma Sale, Emma Sale është një zonjë e cila ka një biznes. Uh, Biznesi të cilës është oferta e këture uh, partive, mm. si tuash, uh, të është alatoj, po, mm. po, me, me, një tematik, me një tematik seksuale. Po, uh, partit e kësaj uh, përfëshinë edhe pak torturë, madhje, në brënda, me qëra fjallëa. Pak kreja fjera, të në po. brënda. Por, si, si shtë të regon pjo, uh, si shtë të kjo, që, këto janë gjera që kanë dodur me shekoj, burat e pasur dhe të fëqishëm, uh, janë shumë nërcistik, janë shumë hedonistik, jan hedonista, pra, mm -hmm. edhe u pëlqen shumë uh, ky trilli mm -hmm. që krijohet dhe egot e tyre janë aq të fryra saqë sigurisht gratë e tyre nuk mundet që t'ia ja përmbushin. Në Do si të thënë egocentrik komplet. Normal. Në antocenzën vet, qysh çu si tregon Strauss kan për shembull, në një, një ras, ka që në një rast ka qenë ai dhe gjashtë vajza që oh. që nuk i është dukur thot ai shumë. Fjala është veçanërisht Shum, nuk më nuk më janë dukur veçanërisht shumë. Po, gjashtë vajza, gjashtë vajza. Ëm, um, megjithatë uh, gjat uh, gjat kur kristerimi erdhi në Europë, këto ndaluan. Edhe nuk ishte për një, një, një periudhë më. Po një risfaqje që të paktën është shënuar në histori e kanë bërë në vitet 1700 mm -hmm. kur uh, kur uh, hapet në Britani një klub që quhet Hellfire. Nëse zjarë i ferrit mm -hmm. Dhe gjithashtur në të njëtën kohë Shë dhe markit e sad Me ato Po me ligrat e veda dhe Po me Eta dhe... i kisha ato historit e veda Shushë që pasaj më vonë Ke uh, ato shpinë në Playboyt mm -hmm. Villën e Playboyt mm -hmm. Hugh Hefnerin tjere, tjere, tjere, tjere, tjere Dhe vazhdojnë akoma Ke tani mund marrësht në telefon Emma Sale Këtë zonjën praj Që të regon për shtraus kanim Në njërën nga rastet në faktë. Ky është bërë publik në gjyq edhe që dënohet, është që ky ka detyruar një vajzë që të bëjë një akt kafshëror. Ëh, oh. dhe unë nuk e nuk e di, nuk arrit ta imagjinoj se çfarë mund të jetë akti kafshëror. Nuk, më mirë mos e di. Nuk arrim të imagjinojm kafshën, <gjubi> <gjubi> pastaj do të gjithu çfarë kafshi ishte, paske <gjubi> <gjubi> nuk diet, nuk diet se çfarë ka qenë ajo. Por sheh, është i çuditshëm. Mirë, kemi edhe një pyetje për juve. Çfarë e bën kaq të suksesshëm edhe pse të kritikuar rëndshëm? Pesë djetë hjetë grej. Nërko, kam bërë një pjyde nga Lajmet, oltatë këtë një fitu e stanim pjyde, qëri është personaj që ka takuar për rrëth gjashdhjet minutat dje, vetë presidentin e Republikës. Visar Zhriti. Bravo. Zero, tre, sëtë tim bërë nëmi Bianca, së dhe fiton 2 bileta për në sineplekë. Bravo, Shem, Bianca. Nërko, ju kujtoj se anagrama për të nësot më miçdashur, është Zinko Gjelo. Zinko Gjelo. Zinko Gello Kujtës, 0619-2017-222 0619-2017-222 Bas të kemi të gjuar e dhe lamete orës tete, ne do të kemi një fitu e së për Zinko Gellon Pikerish këtu në Klape FM në 104 Më përndi mojt, ani të këtë thënë se është një kompësi I might get a little drunk I say what's on my mind I might do time. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm four, five seconds from whiling. And we got three more days till Friday. I'm just trying to up and optimistic the sun was shining i'm positive waking up then i heard you was talking trash bottom mystery home and back i'm about to blast yeah i'm 45 seconds from violent and we got 3 more days to friday i'm trying to make it back home by monday jail tonight mm -hmm. promise you'll pay my bill see they want to buy my pride mm -hmm. but that just ain't up for sale see all of my kindness mm -hmm, is taking for weakness mm -hmm. now I'm four or five seconds from wilding days till friday i'm trying to make it back home by monday morning i swear i bet somebody would tell me oh that's all i want four or five seconds from wildin and we got three more days till friday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 So why is it hard to breathe? Oh why did God create this world so one fair? I don't know. Sometimes I feel like I can't run, I can't crawl. And sometimes I feel like I ain't nothing at all. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down near your arms. Suppose on the machine so they can't go back in time Sometimes I feel like siguriani Lauren në klubin e mëngjesit orën e dytë transmetimi 8:07 minuta në këto çaste. Miq, ju përshëndesim nga Klube Fem në 100.4, un jam Blendi Bashmëri. Mirëmëngjes. Martini Nolan e Lauren këtu si çdo mëngjes tjetër bashkëjuve. Ah Zinko Gelo është anagrama që kemi për këto çaste dhe ka një fitues ultan e so, kaganti për një orë nga mëstant tek Premium Watch, si shtelaja. Dhe është Gjelili dhe ka thënë Kongolez Kongolez është e sakt Një katër të të të të orë në mëri dhe fiton orën Kongolezi Kongolezi Zin kogelo është Kongolezi I thashtë ishte një Komsi Ishte një kombësi Dhe është Dikush nga Kongoja Dikush nga Kongoja Ka pasur Kongolez edhe në Shqipri Po ka pasur Se shkam pas një mardhenje në të kaluar Në midisë Kongos edhe Shqipris në kohën e diktaturës mm -hmm. ishin çu bëndë miqë edhe kishte edhe kongolesk këtu pa. Ëm atëherë. Atëherë që ë uh, i quonin si ishin si dele të Zeza. <gles> në ose si kafe Diegur. Po. Ne gjithsesi Aulta. Edhe çon cegata. Që janë e djuar se, të këtë. se kom takuar. Jo, dakor, dakor, dakor. Ne <laughs> kemi një pyetje për ju e mish dashur, e kemi edhe në faqen tonë Facebook që Facebook mm -hmm. Facebook është facebook.com/franksonclubimjesit. Pyetja është çfarë e bën kaq të suksesshëm me gjithë kritikën e keqe? Ja. Filmin 50 hjet e grejt mm -hmm. Qfar e bën ka ishte suksesshëm Në thonë një gjithë që është Janë librat Thoshtë e jona e bërshomu Dhe është libri që e ka shkartuar Uarë të thotë vetë fakti që filmat e rëdhën pas bujës Me një hershme që patën librat Kjo e bën të suksesshëm Dikusht tjetër rezin në shkruan të thotë Vetëm një gjë bën të suksesshëm Sexy shetë Ëh. Çështë një dishnie. Dikush tjetër sot marketingu punon fuqishëm, andaj. Në marketingo po sigurisht është është i fuqishëm dëshimi i plot i femrave ka shkruar ëh Fatjon. Dikush tjetër. Po si ishte kjo? Midisën e imagjinare dhe realitetit, dëshimi i plot i femrave. Kjo është nuk mund ta debatoni juve. Si e dakord, nuk është dëshimi i femrave. Jo, ska lidhje. Okej, dakor un, un, un më i qendror ai e qendror ai sa pyetja është çfarë dështimi du... femrave jo jo jo jo dështimi unë i qendror ai sa që është dështimi femrave pyetja që unë ngrej është çfarë mm. duan gratë këtë nuk arrita ta, ta konceptoj me nga një histori nga një roman nga një film ti mund nuk, nuk mund të nxjerrësh një ide konkrete se çfarë duan të gjitha gratë jo diçka një një lloj kur po kur zënë rradën për të shkuar të gjitha tani mëse nuk shkuan për shkakun për të parë American Sniper Më kupton, asë ujku në Wall Streetit, vidin mm. e në kaluar. Ose 300 Spartanët. Me... Po nuk e pse i kanalizon. E tim ku no. shkon të këtë 300 Spartanët? Po, në shkon gjithë së meshkojtë. Në film e meshkoj lakurish. Po, edhe <laughs> po, po, atër e po, nuk bajtëm. Lërë e të shimë, së më të regohën mua. <laughs> film aji është super fin, bëj, po. Por, unë vazhdoj t'i shëndroj i desë që mm. është reklamimi i fëqishëm që është bërë, që ka goditur mondjet e gjithë se cilit. Por, reklami në bëhet edhe, ku di unë të një? Po nuk ka me, pasur me dobilit për shkakun. <laughs> po mirë, kanë në Grazka shumë femra edhe me dobilit do siguroj. Okej, jo kaq masivisht. Edhe kanë çante zgënqyera më pas se ndodh pikërisht ky proces. Ato <laughs> se din, ato se din. Ëm um, mirë, në rregull, kjo është pyetja për juve. 069207022, çfarë bën kaq të suksesshëm filmin 50. Hihet e gre. Megjithëse kritika ka qenë e keqe. Mhm. Mm kritika ka qenë e keqe, nuk ka pasur kritik të mirë për filmin, thonë që është film lettragjik. Nuk është ndonjë gjë për të parë. Po. Ku më mirë ta shohim? Do ta do ta shohim vetë. Po, është kështu, personi kontrollon domosdoshmërisht. Në rast. Në rregull, okay, kemi edhe një Z tani, miq dashur, është një Z cilin Altini e ka ndryshuar, në mënyrë që ta bëjë të vështirë për të kuptuar. Se kujt i përket? Le të provojmë. Më lodhi, doja të kuptoja çfarë kishte në atë film që ishte 55 milion klikime treileri. Ka ndodhur një herë thash ç'ka në atë gjë? Ajo që më pëlqeu më shumë nga gjithçka ishte muzika. Muzika, ja, pra. Një gjë që i paska pëlqyer. Muzika, i ka pëlqyer plot po për 50 ditë grej? Natyrisht, është që më dëgjojmë në pemë. <laughs> a mund të dgjojmë dhe? Kush ç'do të folur këtu? Kujdes. Më lodhi, doja të kuptoja ç'ka kishte kët film, që ishte 55 milion klikime trejleri. Kam thotë më herë, thash ç'ka në këtë gjë. Ajo që më pëlqeu më shumë nga gjithçka ishte muzika. Muzika, pra. Mm -hmm. Ës muzika që i ka pëlqyer. Unë skem asnjë gjë të veçanta personazhe. Okej. Okay. Mirë Ta lën për momentin E lën, e lën, e lën, e lën, e lën, e në shumë mendoj momente. Jam dakor që ta lën për momentin mm. Ndërkot do të përmi i mm. pyrite mishdashur nga lajme edhe një prit-prit se editani Leqojmë uh, Kusht do t'jedi pari që vjen me detajnë e sakt Këj personajh Artistiko politik Kujdes Këj personajh Artistiko politik mm -hmm. Ka pësuar një aksident Fatmishsisht të leht Një gjatë uh, të fundjavës. Gjatë fundjavës, po, kur pëmundojë të ndihmante. <laughs> të përmbyturit. Të përmbyturit. Pa. Po, Kështë e pandërgjeshë, e. Ise një rëtulim sush që ndodhiktu kur përdojshin pëmundojë të ndihmante. Ndikush rëtulojë, si, nuk e thimë se kush, këmë sudja bërë, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Të të përmbyturve, në për në vosel, ka <laughs> për një shka atit 0-6-7-9-27-12-2-2 Dërgoni me sa gjëtuaj ja e paharuar të shkroni dhe emrin për që në fituaj Muzika e filmit në thotë personajshi sekret i momentit është qëpari ka përqyër mërshumë nga filmit Ne do të gjëjmë tani, pikërish nga kjo kolon zanore e 50 hi e dhe grejt Annie Lennox, I put a spell on you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 Hello hello mësimdhënëran thordnë klubin mëmjesit miq ju përshëndesim ju urojmit të fantastikun jam blendi këtu bashkënjerin e tinin në, në orden edhe Lorin çdo mëngjes me ju më nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e Clara e femrë 104 edhe në ekranin Club TV ka grindi këtu në studio ka grindi me disaltin e oltës miq dashur sot mëngjes uh, gjërat nuk ka ka, ka telashë në parajs si thonë Bo? gjullur dira mm, gjullur dira. Konfirma mm. për juve është jenë. sot çfarë bën 50 Heat and Great kaq tërheqës, edhe pse kritika e ka quajtur një film të dobët. Mm. 069207222 0692070222. Një uh, Spotify, që është një një, një shërbim muzikor, mm. uh, shërbim muzikor që është i përhapur në gjithë botën, por ë uh, sidomos në Shtet Bashkuar të Amerikës, uh, ë çfarë bën është që Lejon njërëzit që të mm -hmm. digjojnë muzik uh, Pa pasur këtë muzik të shkarkuar Qërë bëndi për shumë Mundo është që abonohash në Spotify Ta. Dhe pastaj në celularin tënd Dhe në telefonin tënd Që eftë edhe në shtipa nëse do mm -hmm. Mundo të digjojnë muzikën Pa e blera të Që që ke një situash një Interesante çet. Po, një nuk një nuk është diskotek, por një ta. database të madhe, mm. uh, diskografi pra, të jashtëzakonshme që, që mund ta dëgjosh gjatë gjithë kohës pa an mm -hmm. paguar për këtë, por paguan vetëm një shumë. Ëm uh, vetëm që Spotify gjithashtu, gjithashtu lejon që ti të bësh lista të ndryshme dhe këta tani kanë bër një, uh, si thua, një sondazh. Mm. Kan parë cilat janë këngët me të cilat njerëzit bëjnë dashuri. Uhum. Sepse, uhum. sepse në Spotify Ti mund të bësh lista Dhe ka lista që që qëhen listat e dashuris uh, 56% e këtyre listave janë të ndërtuara nga të shunat Dhe jasë të cilat janë disa prej këngve Që janë shumë shumë të kërkuara për të bërë dashurit Në vendin e parë është kënga intro Nga The XX Për shumë uhum. Intro Pasaj kemi nga Hoxjerë Këngën From Eden nga grupi 1975 është ah. kënga Menswear mm -hmm. Magic nga Coldplay është ah. në vendin e katërt për shembull. Remixi i You and Me nga Disclosure mm -hmm. është në vendin e 5. Suite of Ophelia, Ophelia's Humble nga ah. Zella Day është në vendin e 6. Let's Get Started nga Dylan Garner është në vendin e 7. Night Like This nga LT në vendin e 8. Talk is Cheap nga Chet Faker në vendin e 9 dhe Dreams është nga Foodetua është në vendin e 10. 10. Mhm. Gjithashtu kanë këto ishin këngët e të bëri dashuri, por pastaj janë edhe uh, këngët pas dashurisë. 28 dhashurije. milion lista që janë lista të dashuris, janë këngë domodin listat romantike. Kto janë 63% e ndërfaqja. 10% e parat ishin që ndikonin në romantecën e tyre. Kto janë 10% kanë të, të, të ndezin. Ata të bëri dashurinë. Mm -hmm. Ata që hedhin mbi kanat. Po i chuaj këngët erotike, Ta. okay? Tani mm. këto janë këngët romantike, romantike. romantike. Mm -hmm. Në vendin e parë është John Legend, All of uh, Me. Uh, All of Me. Në vendin e dytë është Stain, Ariana. Not a bad thing, Justin Timberlake është në vendin e tretë. Drunk in Love nga Beyoncé në vendin e 4. Say Something nga A Great Big World, dhe Christina Aguilera është në vendin e 5, mm -hmm. Me and My Broken Heart nga Rick Stone është në vendin e 6, Do You nga Miley Cyrus mm -hmm. në vendin e 7, Just Give Me a Reason nga Pink në vendin e 8, Let Her Go nga Passenger në vendin e 9 dhe Mirrors nga Justin Timberlake është në, në vendin, vendin e 10. Po, mm. po. Ok? Decart. Qëshë, um, unë u bëra kurioz për të parë këtë këngën uh, intro që është në vendin e, e parë. Par, po pra, në vendin e parë dëgjojmë një dëgjojmë një pjesë nga kjo, është vetëm për kuriozitet, shikojmë se çfarë çan do. Ah, okay. Kjo është më. Kjo është, po, e kam dëgjuar. Në, në vendin e parë si këngë për të bër dashuri, dashuri. dashni. Nuk e di se çfarë e bën kaq interesante, po e dëgjojmë një moment nga kjo. Që ti thua pra kryeson listën, kjo është intro nga The XX. Mish dashuri në mëngjes i dorës, tani 8:26 minuta por shon 8:27 në Brendi këtu bashëngjirin. Ai tinit Nolan edhe Lawrence, që do mëjeshtër me Juve. Ëh, uh, jeni ka fjalën tani për njërin nga historitë e Saevie. Dhe un do atë plotësoj shefin Aldini dhe Oliver, sepse të dy vazhdimisht kërkojnë oh. lajme nga Kina no, dhe un e kam gjetur. Wow, lajme <laughs> wow, wow, <manful> kinesë. <laughs> Kanë do dhërë një vjedhje, oltan, në kinë, oh. dhe kanë qënë dy uh, të dashuruar, mm, sepse po kjo është parë qartë asin nga kamerat uh, survejuese në këto argendari, ku dy adolescentët, uh, njëri faktikisht, a ishë 19, a jo është 18, uh, kanë shkuar dhe kanë vjedhur redhë 400 euro malë, Dhe këto janë të gjitha të xhiruara, të filmuara sepse më pas janë kapur e mm -hmm. arrestuar nga policia dhe nuk janë larguar pasi kanë marr mallin që kanë vjedhur nga argjendaria, por janë puthur me njëri tjetrin sepse ka qelluar që të ishte edhe dita e Shën Valentinit. Me mm. këtë, duke qenë se kishin probleme ekonomike, kanë vendosur së bashku të bënin këtë vjedhje që të kalonin Shën Valentinin edhe këta. E kjo është një por... vjedhje romantike, domethënë se janë në një incident mirë, siç janë që sonë ishte punar. A don dejtë dakord, po jo më shumë domethënë. Euh. Pra well. Ju e di konkretisht se çfarë kërkoni. Dëm bijoux. Vlera s'montohet, është ka romantike. 400 euro. A mund të kemi një tjetër me formë zemre, lutem, sëm qjelloj katrore kjo. Ai është 19 vjeç, e ka emrin Lei Yu dhe ajo është 18 vjeç, e ka emrin Zhang Xiu. Zhang Xiu. Lei Yu dhe Zhang Xiu. Mhm. Datë dy tani më janë arrestuar sepse kanë parë kamera, kanë qenë zhguluar në një qeli? Jo, ta fatikisht janë. Në një qeli thotë kja. Tash mos gjej. Në burgun e grave, në një qeli me një grua tjetër po, në burgun e burrave, në një. Bu, grumqi. Ja, sot jo na. Ejtë hey, gjopë, uh, kemi fitua së në lidi me personashin tonë, mi ishtë ashoj që kështë kryer një, kështë kryer, kështë pësuar një, një accident, accident me makinë, fatëmishësisht jo me dëmën njërës, uh, mëngjesin e së djelës njësur për në Novosel, mm -hmm. uni thashtë që ishtë e një personash me disa artit dhe politikës, dhe kërëtar e forumit Rinoord, Partisë Demokratike, Greta Koçë. Greta Koçë, të shkume, të shkume është ose si që e ka gjetur dy bileta për në Cineplex Bot. Janë ndër dyshime nga mediat, dashkaqe që Gretau nuk ka qenë duke shkuar në Novoseil. Se thonë në rruga për Novoseil nuk nuk i bie nga fushkruja, çdo ndër në fushkruj etj etj etj. Megjithatë ata as sjellën. Po merrnim një shok, po merrnim një shok thon ata. Po merrni një shok. Kështu që pse ta hedhim ne kush jemi ne që ta që ta hedhim dyshime. Mirë, kështu që të skuara Zonjusa, apo zonjusha Skoçi, dërgojmë kam një tjetër pyetje nga Lajmet në këto momente. Jes, jes, jes. Ë mm -hmm. ka chuajtur <coughs> ky personaz, pra, i famshëm, e ka chuajtur një turb, mos hapjen e dosjeve në vendin ton. Në mm -hmm. një intervistë që ka dhënë. Për shkak se kur ky flet mm -hmm. zakonisht ka jehon, e vërtet. Kjo është marrë vesh, por pyetja I është bërë në lidi me dosjet është foljur për qështjene dosjeve Hapin e tyre Dhe a i ka thënë Mira po keqë, këshua po ashtu Ne jemi në vendin e fundit në Europë Për hapin e dosjeve dhe ky është një turp Kushe ka thënë? 0-6-9-20-7-12-2 Dërgonë në mesajët uaja Mirë, okej, i shikoj që Altini qëndronë me temën Doing it është tani Nga Charandy XCX bashkë me Rita Oren 8-30-fiksë jeri me Club FM Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Dhe tani, ai, dini se, më yri në klubin e mëjesës. Shtat gjëra që gjithkuush duhet të dii për gërhitjen. Mund të komplikojë marrëdhëniet në çift. Një sondazh nga National Sleep Foundation zbuloi se më shumë se 1.3 e anketuarve mendonin se problemet e gjumit të shkaktuara nga partnerët e tyre ndikonin në komplikimin e marrëdhënies mund të sinjalizoj problemet të tjera shëndetsore. Gërgjidja kronike mund të sinjalizoj për epnea të gjumit ndër prerje përkoshme e fërmarje si domos gjatë gjumit, e cila është lidhur me së mundin e zemrës, hipertensionin dhe diabetin. Bi pesha lidhet ngusht me gërhitjen, ndërkoj që ju shtoni në pesh, muskuj brenda që të stuaj, bohen më të trasha duke ngushtuar u zhën e i rore. Pirje e duhanit mund të i përkejsoj gjërat. Një studimi fundet zbuloj se duhan pirsit dhe ish duhan pirsit kanë më shumë gjasa për të gërhitur regulrisht se sa jo duhan pirsit. Tymi i cigareve është nga të smuesin zekës i cili shkakton e intje të indeve të buta. Parken i konsumuar para fjetjes mund të përkeqësojë gërhitjen. Alkooli relakson sistemin nervor qendror duke detyruar trupin tonë të punojë më shumë për të marr frymë gjatë gjumit. Më shumë gjëra për të shmangur në kohën e gjumit janë pilulat e gjumit dhe medikamentet e tjera të njohura si shkaktare për relaksimin e muskujve dhe ushimet e rënda ose me erza. Allergjia juaj mund të jetë një shkaktar. Aftësia e trupit tonë për t'u përballur me alergjitë ndaj pluhurit apo poleneve, ndërsa ne jemi duke fjetur, nuk është e njëjtë sikur jemi zgjuar. Trupet e thjeshta të gjumit mund të bëjnë një ndryshim. Fjetja në anën tuaj ose ngritja e kokës së shtratit tuaj 10 deri në 20 cm mund të luftojë gravitetin, i cili shkakton që gjuhaja dhe indet e tjera të bien prapa dhe të bllokojnë udhën tuaj ajrore kur gojeni njësh me dyshekun.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 Kështë dhe gëzimi Good Charlotte, tani të njohënështi The Madden Brothers. Mishtë të keni ardhënë në kërvinën e më qësi sabë të gjuham, mishtë dashur është We Are Done. Ora tani të edhe 20 minuta, jeni me blendinjerin a kërinin orët, të me dhe Lorin, të shdo më qështë në juve nga ora 7 dhe në orëndjet. Sotë kemi për edhe një pyrët e një lidhje me filmin, i cili është ka marë kritikat këqia nga uh, gjitha ekspertët e filmave, uh, e me gjitha të <laughs> 50 hije të grej. Pyetja është çfarë e bën këtë film kaq të suksesshëm me gjithë kritikën e keqe. Çfarë mendoni që është magneti që i tërheq së shumti të gratë, themi të, të vërtetën, në kinematë për ta parë këtë film? Cili është magneti, cila është tërheqja, çfarë është charmi, edhe pse të gjithë po thonë që filmi është i dobët, etj, etj, etj. 157 milionë dollar gjatë fundjavës, fundjavës, jashtë Amerikës 81 milionë të tjera brenda Amerikës, kështu që një shumë Ka një shumë sukses do të thonë. Po, një shumë e madhe që është është derdhur në form bileta, mbi mbi uh, mbi këtë film. Po çfarë është suksesi pra? Cili është çelësi i suksesit? Cili është magnetizmi, cila është çudia që është 50 hije të great sipas jush. 069 20 70 222. E çfarë kuptojmë nga kjo? Në fund fare. Që grat ndoshta duan pak pak kamzhe Mos mos është kështu, ndoshta ku diun? Mund të jetë, mund të jetë, mund të jetë, sepse ka kamzhik në këtë film. Edhe ato po shkojnë, dyshëtreshe, katçe peshçe, për ta parë. Kalitëshi për... janë në grup. Ta shiron mm -hmm. në grup, pra. Ka lidhje duar, ska ku diun se çfarë. Nëse kemi parë never. Ka mbyllurim, ne kemi edhe me supozime. Okej, okay, mirë. Unë jam gati tani për të bërë një quiz me seri. Bëmë të parin dhe gocat kanë gati edhe Sharadion mm -hmm. që do të nisim, basti të keni dëgjuar këtë. Por sot kategoria është kryeqytete nga bota. Daccord. Kujtësi me sërimi gjithashtu shërbeni gjithashtu për të dhënë informacione të vogla, interesante, sepse përmes pyetjeve mësojmë gjitha pyetje në vetë vete është një informacion një voglu që jetë. Mm -hmm. Për shëmë, për shëmë, për shëmë. Mm -hmm. Emri i këti krye qyteti mm -hmm. Nepalez, mm -hmm. emri i këti krye qyteti Nepalez, i përkëthy e shqipë do të thotë tempulli i drujnët. Për shkak se në këtë kryeqytet do të gjeni një tempull druri i cili është ndërtuar nga një pemë e vetme. Është mm -hmm. një tempull druri 400 vjeçar i cili është ndërtuar nga një pemë e vetme dhe ky tempull druri i ep emrin kryeqytetit nepalez mm -hmm. ja kumsova 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja 069 207222 069 207222 kjo na sjell tek zona e Sharadios tani ne qrupin e mengjesit gocat e kan menduar nje fjal goca keni rën uji bash patjetër se po keni përdorur mjete teknologjike për të komunikuar apo e that me jo, goj kështu gojarisht ok, okay antera sharadio loja qe vendos vjet kundër vajzave ne kërkim te nje fiale te vet Can UI do të thotë uh, ose është një fjalë, ajo um, është një frut. Ja. Ja. Është një veprimieri, derisa është, është rom, të bojarisht. Është një veprim erotik. Ose oh, mund të diet. Po, mund të diet. Siqonda diet. Por jo vetëm. Jo vetëm. Okej, okay, mirë, ëm um, jo vetëm. Jo vetëm për jo. Do dë jo të jesh natë veprimi i jerit, jo në, nuk e thonë në dhomën e gjumit, ose në rrugë. Nuk e kuptoj në këtë kontekst, e kemi marrë në të gjithë kontekstin e saj. Okej është një vë prim që njeri u ja bën njeri u Më falë e lë tini se nuk e ligjovat që më thërë Jo, pëthoja është një vë prim që mund të bësh edhe në shtratë edhe në rrugë Po, po, e bën e bën E bën e dhe në rrugë Nuk ashtë në parë dhe probleme Po, e këm e parë duke e bërë këtë gjithë Pa asin loj problemi? Po, pa konflikt Pa, asin loj problemi Filon me lë Filon me së jeri Me lë, filon Me lë, q Jo, ti e ka lidhësh. Jo, jo. Jo, jo, jo, jo. Fillon me L. Uh, Fillon me L e jerë dhe gjerma e dytë një. është L. L. L. Pa. L. Bravo. Wow. Më pafazove. Paske i pasun mendje çegoca. Wow, wow, wow. Çegeni çegeni doga. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. Ja bëjm akullores. Pa. Ëbëndmenti kur do të lahet. Po. Ah. Isha, shpëti jote wow. gjëti. Bravo, ai shpëti gjëti. Ume thash, është një gjë logjike që kemi. Ço po ta kishim shkruar e... në Facebook, do thoja kishte parë për shembull. Ka mundësi që t'jeni le mm. mm. <laughs> të lexueshëm toa? Pse ti? Mh. Ka qenë shumë e thjeshtë për ta. Apo do ta bën, apo jeni shumë të lexueshëm. Do lë. Them ta thotë altini. Mirë, dakord, okej okay. A tere, Olta, kemi fitues në titi me personashtin Ciri ka tënë se mos hapi e dosive në vendin ton Ka që vjet në bas rënjës komunizmit është një turp Dhe është Ismail Kaderra është së, bravo. bravo E ka gjitur Elona, fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Elona Më habisin do njëherë këta mm -hmm. Më habisin do njëherë këta Mirë, bëjmë dhe i pjete nga bota Para se të largohemi Tete 24 minuta Në këto momente mm -hmm. Pjete e është kjo mm -hmm. ka Dhe mbi një kafene, kuflitej, mbi lirin e shprejhjes Nga një grup që është i dedikuar ndaj liris tanë, Në këtë kryshytet e Europian Në fundi avë, ka pasur një sulnë vdek e prurës Mbi një sinagog Dhe mbi një kafene, kuflitej, për lirin e të shprejhurit Në këtë kryshytet e Europian 069 207 222 I pari që vjen me përqigjin e sak, bet fitues i një qifti biletash për në Cineplex, ne e mbyllim këtu, kemi pak publisitet dhe të themi me një këng, një zashur në bas pak, nuk doa të them të nga kush. Oke, okay, um, një gjë shumë interesante është duke ndodhur në, uh, në këtë moment, dua t'ju kujtoj uh, për të mund kemi mund kemi folur, kam përshimin që kemi folur edhe një herë tjetër ose dy herë të tjera, sepse ky është një projekt i cili është duke ndodhur. Ë uh, megjithatë, janë përzietur tani më 100 finalistët për koloninë në Mars. Uh, mm. Është një projekt i cili quhet Mars 1. Ose oh. gjatë Mars One Project Në fillim fare Atërë që, që të ndodhë Në brenda vitit 2024 Pra brenda nënd vjetësh mm -hmm. Do të shkojnë këta 100 vetë Mishdashur me një bilet vajtje. Vetëm vajtje, vajtje Nuk do të të këthim braba Për në Mars Dhe këta Për po këta praktikë është i bje të kenë zidu të vdesin Do të vdesin në Mars Po këta nuk do të këthim më kur në planetin tok no, uh, Tjeri do të zidu këta Po vdekja nuk do vinte më heraltin. Jo, sigurisht. Jo, jo <laughs> natyrisht nuk do. <laughs> projekti, një. projekti ka për qëllim, po e madhë dëgjoni tash. Projekti ka për qëllim që të që të kolonizoj Marsin, të stabilizoj atje në Mars koloninë e parë njerëzore. Pra kemi 90 ko uh, për ta për ta kryer këtë dhe si raporton NBC News, në fillim fare, në fillim fare kanë qenë kandidat, u bën 202586 wow, vetë vullnetar. Wow, wow. 202586 vetë ishin vullnetar për të Shkuar në Mars, në fundë farët është këndë 100, 50, 50 burra dhe 50 gra, po mm. për të kolonizuar, kolonizuar planetin e kushë, mm -hmm. si që që uajnë. Më vonë u shkurtuan këto listat, u bënë rrëth një mi, dhe ta një sapër shpalur lista me 100, 100 emrat e njerëzë që uh, janë për në Mars, në për... fali, se për një gabim, nga këta në 100 do të zgjitha 24 për zile 24. Ai që do të shkojnë në mars. Që sjë, kjo është lista e shkurtër, uh -huh. siç e thon, ë uh, me 100 vend po por do të bëjnë 24. Kriteret janë janë të shumta, ë um, për shkak se ë um, versiona e parë për shembull aftësia fizike, a do ta përballonsh apo jo? A aftësia mendore, psikologjia është shumë e rëndësishme mm, sepse do të jet një nuk do të jetë lehtë. Domethënë ti do jetosh me këta 23 njerëz të tjerë. A do të ish kjo një Big Brother dhe në fakt, dhe në fakt. Çfarë ata duan të bëjnë? Kjo uh, uh, organizata uh, holandeze, mm -hmm. e cila është duke u marr me këtë projekt që ka këtë projektin e vet, do që ta kthej këtë gar në një reality show ku 50 burrat dhe 50 gratëri do, jo, jo, do të do të mblidhen bash, do bëhet një sit i Big Brotheri dhe njerëzit do të vlerësojnë se si këta shkojnë me njëri tjetrin dhe nga kjo do ndodhi përzgjedhja e 24 kandidatëve. Fiton mm -hmm. Ermela. <laughs> e dhe, Edhe, Ermela paketon çantën dhe niset për në Mars. Wow. Një bilet pakthin. Wow në bërat taktim për në mars. Kam dëgjuar, kam dëgjuar edhe intervista me njerëz që me një grua për shkakun më një vajzë të re që ishte pjesë, ajo nuk e din nëse do të shkojë, mm -hmm. por ishte pjesë e kandidatëve, ëh dhe e pyesin po si është puna, domethënë nuk ke frik. Atë thent of dancing Në 20 të tort, në 20 mars është e njëjta gjë. Do ta eksploroj para se të dësen edhe një planet tjetër. Kështu që tani këta do të mbyllen këta 100 vetat për të ndënjur me njëri tjetrin për një kohë shumë të gjatë sepse edhe ajo çfarë kanë bërë një intervist me me uh, drejtuesin e projektit, i quhet Norbert Norbert Kraft. ë uh, Ky është edhe shefi për mjeksim, ky i ka i ka përzgjedhur. Tani këta do të që, qëndrojnë gjithbashk për të provuar se kush eh uh, për këtyre është i vlefshëm dhe kush jo? Mm -hmm. Sepse më e rëndësishme mm -hmm. se sa aftësitë vetjake që njeriu mund të ketë, mm -hmm. çështja është se sa lojtar ekipi ai është. Mhm. Mm pra duhet të kemi. Sa kjes... i rëndësishëm është me tjerë. Sa ta. i rëndësishëm është me tjerë, sepse këtu mund ndodhi një katastrofë. Ju jo e dini në çdo vend punë ka, kemi ndikojë që nuk na pëlqen, mm -hmm. me të cilin nuk na shkon muahabeti, apo di zonë çfarë. Sa po mundojnë që oh, oh, të mund minimizojnë këto uh, në maksimum, por është e vërtetë, nuk është një lajm nga këto të sajuarët. Një qindë vetë janë përzjetur dhe këta janë gati që nesër, vedumë se do ndodhë dhe i bërna vjeti 2024, të shkojnë në marsë për të mosu këtujer më kur, po për të vendosur kolonin e par njërzore në planetin e kuqë. Shumë, shumë, tjerti nuk të shkojnë, me sa kuptojnë? Jo, <laughs> jo! E ka përgjodhje në drama të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nëse. Ehm. Um, uh, wow, oltina. Mirë, se <laughs> nuk të çojmë rifond. Misioni Mars 1. <laughs> Ti gande je. Për këto gjëra. Mirë, Olta, kush ka thënë Katmandu? Arbina, Arbina. Arbiana, Arbiana, Arbiana, bravo, bravo, bravo. Dhe 2 mbaron numri fiton 2 bileta për Nasin e Plek. Është vërtet më mm i -hmm. dashur Katmandu, është nga ne do të them në qytetin e Nepalit do të thotë një një Temple Druri, druri. Temple Druri, mm -hmm. për shkak se në Katmandu kryeqytetin e Nepalit mund të gjeni një Temple Druri 400 vjeçar, i cili është ndërtuar nga një pemë vetme mm -hmm. dhe i jep emrin qytetit. Qyteti mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. i dys. Atere, mm -hmm. Rreth 1/3. Pall. një treta e popullsis së letonis jeton në këtë qytet kryë qytetin e vendit si qërët 06-19-20-7-12-22 dërgërën me sa zhjetuaj e pa haruar të shkruani dhe emrin për qëmë ja, fitues ba, në, qka, në vendin baltik në letoni një treta e gjith popullsis e vendit jeton në kryë qytet si në Shqipëri dhe eh, një treta jeton në Tiran po si qërët kryë qytetit letonez këtë e mbasfa këto vilu talking buddy But I will catch you if you fall, I can't tell you enough I hate to it. hear that you're feeling low oh, I hate to it. hear that you won't come home Oh, why should we care for what they're selling në klubin e mëngjesit miqtë dashur ju përshëndesim nënte 8 minuta në këto çastë unë jam mbledhë i bashkëmirin me Altinin Olsen me Lorin këtu në klubin e mëngjesit jemi një tufë me njerëz uh, duke u përcjell për punën tuaj, për punë rrugën tuaj është është Në mëngjes i mrekullueshëm, siç do të kemi deri të martën që vjen, thotë Olta, na ka bërë të uar. Por do të mbetej për të paktën vazhdon të mbaj magjia e saj, magjia e saj vazhdon të mbaj. Bravo Olta. Është është e përgatitur kjo. Tëher kam gjeter quan. Ka dëgjur letër të Chumzakizit, mi dashur, për 3 ditë rresht për të qenë mirë në një në një gjë që quhet të... sekretin nuk jo tregoj dot. Jo. Ja. Por kanë bërë një pakt që Është vërtetë është vërtet. Faleminderit Olta. Për mirëdita. <laughs> po duhet të jam për të mirë njerëzim, Olta. Po sigurisht që po alti. Po, sigurisht. Për, për ata të përmbytur që i kisha. Që ju të jeni më të qeshur, më të gzuar. Çam blindin rroba, çam blindin këpucë. Gjëna. Çam blindin kash për të ushqyer kafshët, etj, etj, etj, Olta, ndërkohë, siç thash, e dij të ko, tash, letra çun çakizin. Tani për... në pamësi. Për kohë të mirë, për kohë të mirë. Në pamësi për të vajtur, për të ndihmuar atij ku ato janë. Ua për a diell. Nëse nga largësia. Po mirë, dakor, mirë, faleminderit orta. Kush ka thënë Riga, orta, ka thënë njëri Riga. Ka thënë Altini dhe fiton 2 bileta. Osi, bravo. Ai mm, mm, mm. kanë gjetur. Jo ti Altini. Ai kanë gjetur. Riga mish dashë shkruajteti uh, i uh, Letonis ku jeton 1/3 e, e popullit. 1/3 e, e gjithë Letonis jeton në Riga. Ok, mirë, mund të bëjmë një tjetër? Vendi më i vizituar në këtë kryeqytet. Mhm. Mm vendi që tërheq më shumë turist në këtë kryeqytet të Largët është Mausoleum, zelu... edhe njëherë, edhe njëherë. <laughs> ëni është është atëre atëre si thuhet mausel mauselum mauselum anë di thon ëm si thuhet ë më ata si si thuhet mauselum mausoleum mausoleum mausoleum mausoleum mausoleum mausoleum a më ti sot ça thot blendia është sot e kishte dhënë unë i hochi minit i hochi minit mausoleum është mausoleumi i ose lidon e umini Mazoleumi i Ho Chi Minhit. Ai <tër> tinum. Po shojë. Po shojë. Ka mundsi? Po. Mazoleumi i Ho Chi Minhit është vendi më i vizituar nga turistët në të gjithë qytetin. Në këtë pyetje nuk është fjala e rëndësishme Mazoleum, por Ho Chi Mini. Ho Chi Mini. Ho Chi Mini. Po. Mazoleumi, me qëra fjalla, mu në veçanë fjala, ndodhet mu në në në në anë të sheshit Badin. Badin, hmm. kujdes. Nuk sishin Badin. Mos është kjo më e rëndësishme. Kujdes. Ndodhet pranë sheshit Badin, masolaumi i Ho Chi Minh-it në këtë kryeqytet dhe është vendi që vizitojnë më shumë, shumë. turistët. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues, dërgoj mundua të di a kemi një përgjigje të saktë në lidhje me personazhin që i ka marr er, Coca-Cola ose është i përgjumur në këtë rast. Po ieri në ranzon Alban Skënderaj është te Llona, fillon një oh, kurs wow. fotografie te Arts Center të tyre. Sa radhë. <laughs> më lodh, dua të kuptoja çka kishte këtë film që ishte 55 milion klikime treileri. S'ka ndodhur ndonjëherë thash ç'ka në këtë gjë. Ajo që më pëlqeu më shumë nga gjithçka ishte muzika. Muzika po. Bravo, bravo. Okej, faleminderit se një këngëtar të versiont të filmit. Ndërkosha, radio në ton e ka gjetur Olga dhe ishte Lepirja. Bravo. Ty bileta për në të të. Lepirja, që bajzat, duhet të të gjetën vesh më vesh. Dhe për këngë në editës, e shtë përsta, dygjoj e ti, Altine. 5-4-3, më baron umëri, fiton një luringë nga bot ajlure. Lepirja vesh jeshtë përthemi? Jo, Altine edhe. Punë, më thëndër, të nukë lërgova, se e respektoj fshetsin kuajto gjim fjalën për herë të parë Altini u largua se gjithmonë nuk e ka ndarë. A mund të ishte për shkak të kësaj? Kur fjalas lëpirja në vend që t'ia thuash fjalën në vesh, Ulta, kemi menduar një fjalë. Fjalas këo. Aha, dërust. E gusova. Po fat ton bash një veprim. Po pra, lëpirja dha Altinit pak më parë mosvall atë fjalën do ta. Po ne me letra e kishim tani kod. Azo nuk e di Valtini. Dëmdua të lësh kamera. Ja kështu për Valtin. Kurse ne pas... om, e kishim më pranë kamerën. Kështu që mund ta verifikoj. Şey. Okej, okay, hajde, <inaudible> veza, estrada juaj tani. <laughs> nëse nëse do ta lpija, ndonjë do ishte vetëm për të hequr morrat. Ooh. Le ta bëni a position ashtu. Jemini gocë, ne kemi një sharad jo. Is <laughs> <Ösh> send? Jo. Jo. Është një gjë që hahet. Jo. No. Is ni vent. Jo, është fundoshta ne vend. Ëh, uh, që mund ta lëpim. <laughs> mund ta lëpish teknikisht, por nuk është se nuk është ndjeshi. Jo, jo. Është pa shije. Mm. Ja. Ëh, pa bosh me shije. Jo, është po pra, nuk ka. Është diçka e gjallë apo jo? Ja? Jo. Ja. Jo. Ja. Është një koncept. Është një, jo ja. nuk është koncept, ka veti fizike, ka veti fizike. Është e pranishme në studio? Është. Është. Është. E prekshme, apë, e prekshme në studio. Teknikisht apo e prekshme në studio? Po e shi... prekshme, por kjo është ideja që është të prekurit e kësaj është pak e vështirë ta prekësh, po. Ëh uh, jo, nuk është godin. Ja. O, studia, Still diarria, e në institucion. Ja, po jeri kemi studio. Në studio, ëh. Gjëje, gjëje, gjëje, e kemi studio këtu. Tani <laughs> jam duke fol me ju, etc. O. O. Shara dje çunave për momentin. Akoma duke e majit me kapakun shtrëngu. Oh je. Se përsa të mungume. Ec. Ë. Uh, rrugën time. Olta Go. goj. Jemi pranë. Po. Uh. Jemi goza sfida është. Filloj muzikën. Ku se kam tuja. Fillu ta list. <laughs> Ose mirë kundësh mi shoqë. Ose mirë po kthe me shoqjet. Ai është afër altinit? Ë, jo. Jo, jo. Ai është në një mënyrë të pa, është kudo. Është lart në tavan. Është lart tavan, po, e saktë. Teknikisht. A, a, a, a A, a, a, a A, a, a A, a, a E sakti e E sakti e E sakti don me a Ndo dhe t'ku doh praktikisht Ndo dhe t'ku doh Nuk ka jetë Nuk ka jetë Nuk ka jetë Nuk ka jetër Mirëm Dyshëm një këngë tani që këtu mish dashur Kjo është nga Jordan Sparks Qo e të no erë Mirështë të këni ardhur në krybinim gjithë Qo e të të gjori? Qo e të gjori? Qo e të gjori? Qo e të Hey, um, it's me, call me when you can. Tell me how I'm supposed to breathe in all air. Yeah. Yeah. Yeah.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 Chris Brown Chris Brown, uh, mm -hmm. këngë në fundit, no air Fjalla jo një ishte ajer Në shalarin e DMV mm -hmm. Ajer, miqdashur, ajer E ka gjithër Gjoj, li fiton dy bileta Ashkudo, po, panen, ashkudo mm -hmm. Mirë, um, unë kam një anagram për uh, Këtë orë të fundit të klubit të mqesit Në nëte njëzë dëjë minuta në këto ome Nëte miqdashur, duhet luani me anagramën Për të reformuar Këtë fjallë një që t'i jeb një asaj Kuptim, kujtes Anagrama në klubin e mëngjesit. Peace Nicolò. Ma e njohuni ndaltë vogël që si quhet Nicolò. Ka? Mhm. Mm Ose Nicolò. Ose Ka. Nico. Ka sa duaz. Ka në fakt. Okay. Evë Nicolò është bër Peace. Mhm. Peace Nicolò. Peace today. Peace, është oh, bëu Peace. Oh, e kam gjetur. Oh, Peace Nicolò. Peace Nicolò. Pis Nicola, kujdes. Pis Nicola. <laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Zyshieri e ka qetur fëmi. Bravo. Yeri, bravo. Pis Nicola, P I S N I C O L O, P I S N I C O L O. Pis Nicola, Pis Nicola. Okay. okay. Mm. All right. All right. All right. Igo kjo. Mirë, uh, uh, orta ka një list me fitues jap një, një list një me një fitues Një list me një fitues, mi qda <gjë> shur E kemi dhënë tjeret E kemi dhënë? Ka më të dhënë dhe Hanojnë Jo, Hanojnë po, po Vecë Hanojnë, da si një Jo, mirë, dhe kërë Dhe edhi fiton dy bileta për në Cineplex Dhe, <sighs> dhe të kërë anagramën dhe japim një dark në qift e këqoko Oh, sa bukur <claps> Bravo dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mira, m'on pot vemi pitet aquí? Eh, de què, mi, estàs? Nah, posa's aquí. Pot venir al col·pat. Fret, va, va. Dumbetjen, dumbetjen. Adon ti Me luftu e povullim vlat turk Këshu, oke, okay, mirë, e gati? Kjo ishte ja, lajme nga lajme ta, po nga kuici Ja, kjo ishte kuici meserimi, shda shur Sot për të të ansim për uh, kry i qytete Kry i qytete nga bota Kjo mund të duket uh, si shaka Në një konkurraltan Lamia, për shembull, është e ka shprehur se do të bëhet kryetari i bashkisë së Tiranës, së Tiranës, sepse ka një qytet, një krye qytet mëish, dashur që quhet Lome. Lome. Lomia, mm -hmm. Lomia është kryeqyteti i këtij I... vendi afrikano perëndimor, emri i të cilit vend gjithashtu ka vetëm 4 gërma. Kujdes. Lome. Mm -hmm. 069 2070222. Është kryeqyteti Lome i këtij vendi Afrikano perëndimor. Emri të cilit vend është gjithashtu në katër gërma. Mm -hmm. O Lome! O Lome! Po, letë mos jetë kjo... Se mos bëtë qusi, se zvjen gjë nga fjalla, po mos përfundojmë qusi Afrik... Perëndimore. Si thot e vziu? O Lome! O <laughs> Lome! Këtë okay, e imë pas pak këllumin e mëgjezit Nikolbek të një me Figured You Out Mi qëta shuri për shëndesimi u rëmjetit fantastike, ja ju kujtojmë Anagrama është PIS Nikolo, 069 20 70 222 you know dijoi alto na na na na na na atëre um <laughs> oldan për të mos azhatur më tej pis nikolo Kan një fitues? Konispoli. Oh, Konispoli saktë. Ah, bravo, bravo Juve. Është Adela 5-3-0 i barë numrin fiton Darkën tek Choko. Si e kishte emrin? Adela. Adela, Adela. Adela. Mirë, ëm um, nuk e di nëse mm. ka ndonjë në kam harruar un apo çfarë, i kemi shëruar gjitha domethën, edhe në lidhje me ë uh, lojën ton nga Alajmet, prit prit se di, gjithë ngjërat janë. Okej, mirë, bëni ti atë atë? Mirë. Të fundit fare. Nga Kjo është freskët e freskët, freskë, po, nga okay. prit prit, prit se di. Ka patur fakatësisht një shpërthim mbrëm, mbas orës 23 mbrëmjes. Pra, po. Me lëndë eksplozive. Ëm, nuk e ishte një granatë apo diçka tjetër e ngjashme në makinën e një zyrtari. Mhm. Uh -huh. Ka ndodhur në këtë qytet. Në cilin qytet? Po ju ndihmoj, nuk ka ndodhur në Tiranë. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka ndodhur në këtë qytet. Ka pasur një shpërtim, dje, një zyrtarë, duke mm -hmm. ka shenë të redor burgu, apo të qka, e një gjashme. Së të di. Po, po, mm -hmm. dhe uh, pyrëja është pra, mm -hmm. në cilin qytet ka ndodur kjo, në cilin qytet? Që kërëse ka pasur... Uh, Disa përgjithi që e këtu në uh, faqen të në Facebook, Facebook për i konfrakcion kërubi mqesit, në lidhje me atë që është edhe që dhe pyjtë e që kemi bërë sotë në mqes, që kishtë dhe të bëndë me filmin 50 hjetë e grejt, mi qda, 50 hjetë e grejt, uh, ka që i sukses shumë, uh, edhe pëse kritika ka që në keqe për të dhe në pyjësim, qëfar është që e bëndë, ka që uh, magnetizuës të film, pëse duan vajzat me pa tjetër të shohin, E ta shiojnë, më tjetë e në grupe Pse janë shpenzuar 220 milion dolar Gjatë një fundjave të vetme për të parkë të film Në gjithë botën 220 milion dolar uh, për të parkë filmin Marinera ka shua e tërthot e libra dhe vetëm libra Thotë bëjë sa të duash marketing Por në qovëse nuk e librin, nuk e internet për të parkë filmin uh, Jo gjithë shka është sex or pop Po thotë nuk ka qënë ajo që e ka të rejshë publikun e librit Por ka qënë subjekti i ti Adriana thot marketingu ka qenë fuqishëm dhe ka bërë që njerëzit, sidomos ata që nuk e kishin lexuar librin, të kishin kuriozitet të pampar për sa sheh temat e atyre që e kishin lexuar librin. Nina an shuan uh, seksi shet ot fakt që askush ë uh, nuk mund të shohë një promo në kinema, në këtë rast është pak më moderuar, si nga filmi, si nga libri, një pjesë e vogël e kanë kapur esencën, pjesa më e madhe kanë zhvilluar imaginatën. Dรกova Angjeli thot si është kurioziteti? Mm. Mm. Nuk e di, ë uh, Mendimi ka ka shumë domethën, apo kurioziteti ka cili ka ishin filmin e fundit nga aktori mrekullueshëm Al Pacino? E fundit I fundit me Al Pacino. Pacino. Uh, se kujtoj. Ah, uh, uh, sku me shën kurioz sa duhet. Ose Robert De Niro për shembull, meqenëse po flas për preferuar të mi. Apo Kevin Spacey, sepse i gju tani po merret në televizion. Duan të them që emra të mëdha e kinemaja ka plot, por tërëheqja të tillë, kjo është kjo është një fenomen i veçantë, është Roggari do të thën. Po, bra. Por më vërtet i veçantë. Era me Merol Strip ka bërë sa filma. Mm. Po nuk është se se dy njerëzit por sa për të parë Merol Strip. Jo, unë kam bënë që absolutisht dhe kinematat mbushën plot kur luan ajo. Por ndoshta nuk bëhet ky publicitet i kaq i madh që, që njerëzit kanë po, shkuar Meryl për të parë edhe atë. Nuk është se rrihet, e kupton? Me lider, nuk, është. Nuk, është lider, nuk ka pse pranqosa, nuk ka, lidhje, me lidhje. <gjë> nuk ka lidhje, me lidhje, nuk ka lidhje. lidhje <gjë> po, nuk ka lidhje me lidhjen, nuk ka lidhje me lidhjen. Nuk ka okay. lidhje me lidhjen, rezultoj që atë ta sem mua nga preferenca ime. Nëse do ishte Grey dhe në të jetën ka një film me Red Strip, un patjetër do shkoja tek ajo. Merl Grey. Jo te Grey. Jo. Seriozisht. Mund të punonse do të ishte Visi për shembull. Mos ishte Grey, po do ishte Visi, do shkoja. Po skanoj nuk ka rënd si emri, s'u nje kam me emrin fare. A po ke se ke me emrin? Fles për filmin dua as me kushtjes vizë për moment. Jo, po themo se nuk e di emrin. Nuk tërhiqë emri. Nuk tërhiqë emri Alfini. Po. Nuk nuk e di tani, po çiko nuk mund ta mohosh që është fakti që që ky filmi ka ka erotizmin brenda, ëh. Se po mos kishte atë historinë e erotizmit. Ne kemi diskutuar. Para i aktorë, nuk shkon deri, ka gjithë filmin. Ose Dakota Johnson. Skena erotike. Dakota Johnson. Ka filma plot janë bër dhe libra edhe filma që përmbajnë scena erotike nga më të çuditshme, nga më të jashtëzakonshme, mm, të gjitha llojeve. Po, po janë filma yeri që e pa ti si. dhe vetëm ti dhe televizori. Jo më si shika lukia... televizori ka parë televizori ishte kyë që bën. Se shoh dot më. E më kam thënë në kinema nuk është se Tan kur është dhën filmi Marlondo Brandos, në ato vite unë nuk kam qenë fare Altini dhe nuk ekzistoja, kështu nuk isha se shkoja në kinema. Po ti isha në këtë kohë do shkoja ta shikoja. Ojerim, ose më ho për faktin, <coughs> që ka të bëj me erotismin Qëka, unë besoj që nuk jam ajshet urs me sa ta më hoj këtuj, gjë? <coughs> por, mësës, por nuk, nuk ka lidhje se ju Jan... e kanalizoni vetëm te ka joj gjë Janë me miliona graj që kanë për të, të shikojnë Është tillë botën. Jo miliona. Si do ta them? Turma turma. Atëherë, dëgjojini çë të gjitha se çfarë do thonë dhe pastaj krijoni një IP pamë ndryshë. Kujtova se kishte dhënë përgjigjen me El Gibsoni tek filmi çfarë duan gratë me Helen Hunt, me sa duket akoma nuk e di. Faleminderit. Dhe teri. nuk keni për ta ditur asnjëherë se çfarë duan gratë. Unë mendoj që Unë bashkë këtu. Fakt, e di pse, e di pse se nuk e, keni nuk keni durimin e duhur për të dëgjuar deri në fund. Jo mëo. Loë trofe. Nuk e mërzit ajo. Siga nuk ka lidhje me këtë, po diskutojmë. Kam ndotë burgjisë. Është një popullore druri ka dal nga gjeneti, kështu që ku do ta vëmë në smetë? Siç mësoi Ema Andrea në programin 100 minuta të premten, druri ka dal nga gjeneti, nuk do të thënë që ka dal nga gjeneti si gjajë e mirë, është flakur nga gjeneti, është hedhur jashtë, është për zën për të mos e përdorur. Po. Ne tani merret nga burrat. O, në grej është një begre djalit druri Këshu mësova Këthejemi, këthejemi mës pak Dyshe musik të një nga Calvin Harris Mishdashur Plasim për në qinë tjetë e grejt Pse është mërka i shtë dërheqës kjo film Që me ndoni ju 069 2072 Apo e dy fyshova Ska që Lejojt kini ardhën e kripën e humjesit nëntë 38 minuta në këtë moment e fjalën e ka Jeri. Dua të tregoj për një studim që është bërë në Universitetin e Arizona's në, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka të bëj se cili është objekti që ne përdorim më shpesh gjatë ditëve, mm. më i ndotur se çdo objekt tjetër. Okej, okay, e fillojmë nga fundi edhe dalim në fillim. Vetëm një është. Vetëm një objekt që është i ndotur. Po, dhe ka rezultuar sepse jam bër analizë <coughs> si? Telekomanda. Jo. Jo. Është diçka tjetër që ndodhet në supermarket mund dot në shtopin tonë. Okej, okay, çaj çaj analiza e intensësishme e makinës Jaldini jo, dhe ka rezultuar që ky objekt, që unë e them pas pak, mm. është më i ndotur edhe se tualetet publike, madje. Wow. Dhe uh, yeah. bëhet fjal për karrocat e supermarketeve ose ato që ne marrim për të hedhur produkte të ndryshme. Po pse janë më të ndotura këto se sa tualetet? Çu ka rezultuar nga ky studim që është bër, 72% e karocave rezultuan pozitive dhe të mbipopulluara me bakterje, po madje madje me bakterje shumë të rrezikshme për trupin e njeriu, dëshëtitë këtyre. Sepse, me sa duket, asnjë nuk kujdeset për t'i pastruar, për, jo jashti. për të pastruar karocat dhe për të kujdesur për higjienën e tyre. Ato janë aty, preket nga të gjithë njerëzit dhe rezultojnë pikërisht që këto të jenë objektet aktuale më të ndotura se çdo gjë tjetër në botë. Që të them se duhet në patjetër trajtuar me ndonjë spray kështu antidisinfektan. Po kjo sell cell puta po, mendosh, njeriu nuk u shkon n... mendja që edhe ato duhen pastruar dhe ndoshta duhet të jenë objektet që duhen pastruar më shpesh gjatë ditës. Dhe mm. nuk mjafton të pastrohen vetëm një herë kur ti e hap supermarketin. Po po e vërtetësh se por duhet të pastrohet disa herë gjatë ditës. Na shpife. Jo për funin thën se s'ke fajti, se nuk fritet laimsi, po janë sa ato gjëra që Mëndë do futë me makinë herë tjetëm, futë derja të bagajinë Hapët i, hapët i, kemi puton që hapët i dajë, popp po, Hapët po. yeah, Idea e këtë i studimi është duhet të pak tënë të minimizoni kontakten me karoçate e po, supermarketeve Si mundet ka? Nërdo e zemë me veta Shko bashkë më burin, edhe menin këra Në dashin, në dashin varëgabë ka furë qesën. Ja, jo, mund bash është më e thjesht, është më e thjeshtë një pal dorezaolta ose. Po, në çësë, është direkt kur i mbyllë deria ty ku tashikoj... të preku diçka tjetër. Thotë ko bash me burrin. Tash shkojën me një pal doreza elastiku kështu. Do të shtyr atje në supermarket doreza deri deri te brylat. Edheolta që e shtyn. Kujdeset për. Do të kisha qenë të shikojë unë ty në fakt, përgjithsisht. Më shikon dot. Se se se bëjnë bëjnë si sapo ndjen ditën e kaluar. Rikthemi edhe një herë tek <laughs> <laughs> Ojej, oh, ieri uh, tha që Filmi, domethënë herë, jo herë pas studimeve. Po. 50 hiete great, Mishdashur, ishte që nuk duhet provuar në kushtet e shtëpisë. Nuk duhet provuar, Mishdashur, në këtë moment. Domethënë ngjarjet e tmeshme që kishte ndodhur në Argjentinë e mëger. Tani një sekondë, çfarë që ndodoi eksaktisht na Argjentinë? Trauma, trauma. Do që ndodhur. Merëj një sekondë, mundtaforma më edhe njëherë natyrën erotike të këtij segmenti sa ishte. Tani flasim për 50 hiete great, Mishdashur, në klubin e mëjesisë. Pjale në ka i jeri jo, oh, ojej yeah. <laughs> Këj incident i pari të pakton në këtëlloj forme mm. ka ndodhur që kur ka dal libri 3 vite më pari Në kone librit Po, dhe bëjë fjatë për një qift Para se të shpike i filmi, mm, 50 hirë të Para se të dilte filmi, po. nuk e disesh ka ndodhur me uh, ardi në filmit mm. Por bëjë fjatë për një qift që kishin rrët 20 vite të martuar së bashku Dhe të dy i kishin të dhuar të 3 librat mm. e grejit dhe uh, burri kishte bër atë listën e në famshme që Grey bëri uh, ku pra nuk se ti fare se disa ka për një listë famshme këtu disa disa lista e Grey. Orej, dije një famshme ishte një lloj kontrate. Po fal. Ti pse sa nuk e treguar në në atë filmin ti që parë, që e luajuar librin që që në kon e librit, siç u tha. Pse sa ti ato që ka pasur një bashkëvizitim të fshet ministërit dhe shkrimtarë. E po më thua turn turn turn lista ka bërë. Çfarë është kjo lista? Jo lista, më fal, është një lloj kontrate, pronar sllavave që ai është ajo shklavë. në këtë rast duhet jetë ajo dhe ajo duhet ta firmosë se dia që rendi sllava pronar ide tjere... <laughs> është që po... ka kushte të tjera që ajo duhet kujdeset shumë për ushimin, për trupin edhe gjëra gjëra të tjera. Dhe të njëjtën gjë ka bërë ky çift. Ky burrë bëri pikërisht këtë kontratë ku gruaja e firmos. Po, ideash. Dhe pas kësaj vendosen ju të. Ne nuk lexojmë atë kontratën, e kuptoj. Sigurisht, bëri firmën. Kontrata ishte e njëjtë me atë që hmm. ekzistonte në ligj. Lëndon <laughs> të diafin. Dhe çfarë ndodhi është që ta e vun si synim me njëri-tjetrin që të provonin të gjitha skenat erotike që përmbante libri. Dhe duhet të them që ato janë të rrezikshme. Një pjesë mirë atyre në no, në momentin që tejkalohet masa ose ndodh një incident duhet të, të, të në opinionim tënd mm. uh, cila është skena mm. më e rrezikshme e e filmit atë tani nuk e kujtoj dot por janë disa nuk është vetëm ajo që është sikur po vetë një por vetëm njëri ishte lidhja e fytit për shembull <laughs> lidhja e fytit <laughs> lidhja. <laughs> lidhja e fytit bomba se lidh fytin çfarë ku shkojnë dy fundet e litare këtu i bën njëri dot ide jo është lidhen me litare është kape të fytyrit dhe ato të ato <laughs> <të koke kërvatit. laughs> ja dhe ai mm. të të kokë krevatit domethënë ndos një lloj mbytye e çuditshme nuk po e shpjegoj më gjatë por është edhe rrezikshme sepse çfarë ka ndodhur me çiftin është vërtet kanë provuar kanë filluar të provojnë Të gjitha ato skena. Por gruaja vdiç. Por gruaja në një moment që ishte e rrezikuar, sepse nuk po merrte dot më frymë mjaftueshëm, ta dashur që të ndaloi dhe ai nuk ndalonte. Hey, Mbas të kontratës. Etan drejtënjote, ai seksi kjo. Po po prandaj. <laughs> dhe ka Zuka përfunduar daj. në spital ja, në gjendje të miruesh, duhet të them. Po doroi. Dhe dhe dhe dhe pas kësaj ata u divertuan, sepse ajo po thoshte që ndërkohë që unë e paralajmëroja bashkëshortin që jeta ime ishte në rrezik. Në dhëndër dhë dhëndër e ma. Mirë, që shqionik të... Një moment nga film i... Një moment nga film. Ate e... Ate e... Ate e... Ate e... Ate e... Ate e... Gjënë në film, jësikur. Oljë ta... Në të përgjës ti... A timbolin të sigurë më vitës? A të gjerëmë se si të tingë loja e ti sigurë më vitës? Aënë propojë, njërë. Bërë e sigurë më vitës? Duhet të shtrëngëm ripinë të Ebi <sharp inhale> <Bahram sharp inhale> Bravo Më panem derit Këtë e mbas pak Këtë e më qesit mishdashur Jo përshëndesim Jo rojmë i ditë fantastike 95 minuta në flansë Në bërpezi të hië say as hard as I can, hoping I will get some blood. We'll make it last to the last one Each release is just a lease that repeats the past one a Song that never ends, that was Lamb Chop Exodus, but the sex in us is so a welcome mat back to jam rock So even when the band stops, the guitar's still playing Even though the hand's nodding All of this amounts to poltergeist and haunted houses So even when we die, we'll still be alive Yeah, yeah, we did it Hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit e së që tirat nuk kanë të sosur dhe nga bota e teknologjis me shëra fjalla mm -hmm. Apo shka diska uh, lidhje me uh, një shpikjet e re, derit i ku, që që qëhet Mind Clone E qa është kjo? Mind ish? Clone mm -hmm. Mm -hmm. Në versionin përfundimtar ne do të kemi, ndo uh, sa 10 ose 20 vjet më vonë Por, qërbën kjo është që kryon një kopje digitalet me ndjes të ndër do të thënë gjithçka që ti mendoni eri. Ëh, mm -hmm. uh, emocionet e tua, dëshirat e tua, wow, opinionet e tua Gjitha. në lidhje me gjithçka, mm -hmm. krijohet me këtë një database tan e madhe. Ne pasaqytë mund të kthesh në një aplikacion në një telefon ku i dashuri yt apo një familjar i yt mm -hmm. mund të komunikojë me ty. Dhe uh, të pyet për shumë Orë si të jam bëju nëse kam një intervjiz sot Vesh një kravatë këshu Apo një kravatë ashtu Dhe jeri digitale mm -hmm. Kloni me ndorë I yti, ti, në i përgjigjet, ashtu se që ti do t'i përgjigjesh wow. Sepse ka gjithë të, të të bazën e mendimeve të tua, listuar. të opinioneve, të shijeve, mm. të gustove, të gjërave që ti uh, Dhe ka një version të kësajnë që është gadi që da një po E kanë bërë një version që e uh, bina, uh, bina 28 Bina 28 në faktë është, uh, se tu është kloni mendor I një bine që që që et, uh, që që që që uh, bina Aspen, ek jam in uh, zona. Dije pak. Dije pak. Actually, I am feeling with a little existential crisis here. Am I alive? Do I actually exist? Will I die? These are the types of big picture questions that Pina 48, the robot, and Martin Roth, but CEO of United Therapeutics are trying to tackle. Tani ideja është mi këtu, miqtë dashur, që që mund ta bësh si një aplikacion në telefon. Por mund t'a përsh edhe si robot, dhe me dhe në forma fizike që kjo merë, nuk, ka, nuk ka shumë rëndësi. Por që bina e vërtendë është kjo zonja në fotografi këtu. Ndërsa bina robot është ajo që përmbanë gjithë me ndimet e saj, dhe që sot mund t'komunikosh me të. My love, my time is love. I believe my clones will be humanity's biggest invention. Uh the market opportunity is limitless. And inventions are such And iemi një, një hap një hap after her, ha? Na, tamo her, po. Është vërtet. Është vërtet. Që sjë është shumë interesante. Shumë shpejt pak e trishtuesme. Ëh, edhe pse interesante. Eh. And it's showing. Let's show this on the board. Po më pëlqen ideja që mund të komunikosh me me të dhanshurit këtu. <laughs> Edhe pa pa haishet çfarë të bëre. Po pra. Po ne biso duam një xergjim drejt uh, humanesë. Prandaj thashësh pak i trishtuar. Është trishtuar, është trishtuesme. Është vërtet. Gjithsesi, e di shumë mm. të gëzuarshme, që Olta ka një listë me fitues. I <laughs> jep ota, një listë me dy fitues. Me dy fitues. Pa <laughs> më një listë me dy. Është Albania që ka thënë Togo, fiton dy bileta për nësin e Bregu. Bravo. Dhe i është vënë Tritol drejtorit të burkut të Bënçës në Tepelenë. Tepelenë është asaj. Po, Bënçiton 2 bileta për nasjet. Tepelenë ishte përgjigjja e saktë. Bravo. Atin e ke gati? Ja ku kemi mëzhdashur edhe Tepelenën që vjen përmes radios. Përmes radios, kujdes. Dekapazën internetin shfaqen. Mhm. Po, pra. Çau relia. Asu, nda 8:30 duket e mbrëmjes. Oh. Diçka e tillë. Ishte 3.8. 3.8. Rebik të, të edhishtë? Po oh, Bravo, a... ta ke fituar n... të pili edhe Me <laughs> i basanë, do më tërmes Me i basanët e tiranës A ty ku ka rëshkido rrugat Ka mundësi Këtë që në vërtet Nese se olë dhe e a fut Asinqës kam diru Asinqës kam dirgjë <laughs> Unë nuk e fuzgot Me lajme të pashë Në varën e të jiri se që ake që nuk e bërë Në atë momente Dhe duhet jesh në një një qëndjet të qëtë Dhe jonë në levizje që të ndj Deci në që në shumë Maior... Si t'jesh Ka qenë 3.8 shkallës rriter Apo Si është ajo Se ka 2.8 shkallës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 Storming me all to by the specters that we had to see yeah one ear to be the melody above the noise above the hurt i was your